پدې حدیث سمواره کې پدې کې د کمندونو د زکات د نوور کولو په اړه ذکر کړي اشاره دا چې زکات پر دې وګورئ د دې حدیث حاصل شری زوام ترجمه بیا کوم حدیث کې دا چې څاډ کم مال نه زکات نه لور کړي دا الله رب ولې ځا ته حق ورکړي نه دی په قیامت اورځ وا اقمال شې دا اوراو للی شي اوراو للی شي خپل سر اوس پینی غنن دا په اور کې ګرم شي اور کې دا څळे وو ته څملہ ولې شي اورلې وو ته او پداس کسر اوس وینوبان وداږي ې بول داغې ډډې بولول داغې او شاګې بولول داغې ددول دا وغي چې کله د دي فیزونو دا سوالې ل کمم شي نو بیا به پهجان کې ګرن دي او دمت فورت پن ره کاورې بعدې ده شااهې فرشي تر دی چې پیسصللی وشي چې پیسصلله شي یا به جنس شي یا په خته ومو مسلمانو او تاسې دې و ونصو ته ورارشي جنات تا او کافرو سيدا کنه بیا به څه لا ورشي یا مسلمانو کله تاسې په دغه پوره نو و ونصو ته ورارشي کچړ ته سالمیو تاسو هکې نو ورکړې دو خوانو یو یو ذکر کوي یو یو بونوسته د ګردو بزوک زکات څو ور کړې وغانو کې زکات مخان کې زکات یو یو جدا جدا ذکرږي نو د قیامت پر ورځ دا قص زونه راوستل شي لکه د پرست خپل سو دا اوخان به سلونه څه کړی شي دنیا کې د څومره تاربو د اګه نه خص شي تاربو خو څاربو برا اوسل شي دا سره وو تاسو ملولې اوسې او دا خان با بی تیریگی با قو بانی او با قانخونو بانی بی شوکهی کونشو درسو شو بی زیو زلی بی و شوکهی بی تیریگی زیو بی دیوان تا خروتی اشکل اگا زیزی دی بروت تیر ایزا تیو رسل دشه خیری او براو رسل کنا دو پیچه پیر اگو شی بی آغاو خان و زیو را دا زیو پدته د کښه د دلې 10 50000 طال دی خو یې ګنن تر دې چې 40 فیصد شي فیصله وشو ورن شو دا و چې کمونه د 30000 د قیامت اوره شي خوا قرآن مجید کې نه اللہ رب لیدت فرمائی لیدی وَمَنِ يَغْلُ الْيَعْتِ مِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاشِ غَدَّارِ اُبْرَانُ اَقْقَبَرَوْنَ لَلَيْشِ اَقْقَبَرَوْنِ حَبَرَمَا نَوَنِي بَوَشْتِ اُس سبب زائر کے دارے سے درد سے دا کوچھ کم دنو لکا ختم شو دنیا کے دنیا سره رسو شو ختم دا واخریت کې مو ځان څه ته یو او بچی دا بچی هوګه او سپیرو دا بچرته بس یو خلن را خبردار بس الله میرا پیدا کید څه خراب ورځ شاه ابراهيم الله تعالی لهینا مطابق هغه دې کومونو دې ته روحانی تماثلات ہوئی حسانی زکرکین لکه یو او سوڑے اوگے دے اوگے سوڑے اوگے دے نو کدیچتا فرض کا سم لی نو دیو پا خوب کسی بھی دی یو طالب لی فرض کا پیشا بردو لی دیو پا خوب کسی بھی دي باچروں یو زوانا لگتے آو دو دو چی کم ننو بيع المني عقد کمنو لخصو د منی لوخې ډاکسو انو د بخوف کې بوساری نه وی دي د بخوف کې زمینی چې بیا به د کمنونو دا واجب شي لګا وو څه به څه شي او ستاندی ویني د لچرت دی فوقل کړه د روح حالته مسولات داغه مت مسلکی کی کنه سفرای دی ته وسړې دی هغه ځړې دی هغه څه دی د پستور کو باندې هغه ځړ رنگ اثر وی او کله هم دشي دغه دي خوب کم دغه هغه کمونو را کوور او داسې نه نیر وی دی لا ګرم څه نه وی کم سړې بلغمی دی تاسو خوب کې څه کمونو بارس څه یخ سیزو ده سیزو سکی پوئگی کرا اصل کی دجدا زکاتونه نور کړی د دیس سیزونو محبت د په روح کې راځي شو د سترو سپینو او محبت د په زړه کې څه شو د اخوانو د روح بيزو محبت د په زړه کې څه شو راځي شو اق سیزونه ده په روح کې کله وو نو قیامت چې دا یو مله کشف دي, دي. او دا صحکاره کوي په اکثر وحانی اشكال سسو دا نه هغه وحانی شکلونه دي دا تعالی مثالیه دي حتی دي تعالیه دي ویږي کنه او دغه د पुरुش یو اکثر شنو دي او دغه د کورف کدا ذکر دی راګري دي, دي. ادله او سزا ورکي دا دنیا کې هم دا سزا ورکول خو د پخلو نزه کړه بازان ودا سو ا کا ورتو اوساره کا ورڅو ختم شو ادک څه زول نه غیر روحانی تمصلات ویږي کنه اق عاملون لشکل تکلش ورکړی ویلې به هغه غلي دبل څه شنو ده بهر ده وخاندلی د سر روح کیسو وخاند د سر روح کېږي به زیوي د سر سرو سپینو اق څه زول نه زو کو مار کنتم طالب جدي کويدي اف کا من یا عمل مقالالله ضرتن خیر یا خپل دي بس ماري رالي من عمل ممسخالله شر شئ دا کللي دا په روح کې کله کېږي هلته نکش شيشی شي نق شي نو بیاې کم نو هلته کېله رو جستدي مثالی دی ما غ را ا دې مخصو سيدغا شانتي اوس نور تا تا نه خاريغه د ته څه شي؟ تا که سره کوف نی چې بده باندې اوس وسو وسو ته تا نه جبر ته و راي په بده باندې وړي څه کړی ما ته په ساده په ما ته کړی دغه تکلیف کی نه ا ه کړبور نه افتیق ور رکت در اوخ سنگ د دن ناشو در کمری پور بوخ دن نگی در سنگ را دن ناشو در دسر روحانی وشی کلو دو چه دو اک متشکل شکل دبانی د سپروت تی خبر اوانی پوگی کنن دک شاندی و قیامت پورا دار دو زخد تونم مخی سزارا بیا روز دو زخد تلوی خبر اوانی پوش شدی اک کسی دون بوز مالا اصدتاز سنکویا کمانا که گانا یو تعلیب بی آغا جا کمنونو بی اصولی او کی او استازو تولی راشا زورانوالا اصدازو تولی کی او اتوی زر اکشا دا تعلیب چی او الارشی کدا اصاسی تعلیب بی دغه غا بی د دا تجوری کی کنش دا بیوصولی ده کاری که نکره او دیووی چې دا می سوکل کوری ده دا می سوچل کڑه وي وی دک خوري کوری ور پورنس یو ملگره ور سارا بدو کی وی در در آبد را تا جوری گی بر او دک بدو سو مستیزه لما دمام خبرو بوئی ایگه نا کم جه کمدنو دک کدی شانس دا ہوئی دا اف که سيزونه دي اوس د تګا جوړ شو دا څيام پر د شو پیدا شغلای کیږي تاسو اف که سيزونه ده د روح بازي يا رزي زي رزي زي رزي داونه ولا ورکه لګوس به ما خيږي نه په تبلګي واره کړو بونس وي 46 دی وصولي کړی هغه ته وي چې مو ست پیشي دا نو دا غي نه مخه پاته ته نه دک کشانتی دا رو دا سیزون آغاز شاکی کاری هغه روحاني تکلیف والا سکی برکی پیسر برو سکی جنوار روکا دا برانو پروید دا جے کمننو دا برزخ دا عذاب سرے نو دا شکر لے دا برزخ صحیح لگا نا لگا دا حق کا لبیبت تیار تو لا کا دلته نه پوي د مورداري پره ال د مورداري دا دا اقشيش اوس خپل شکل شروع وسو <وزح> پلشکل اوس وسو واغه سړي وسو دغه لومبي کوي لومبي کوي په سنیر درځي او که د پراسته تداځو شو یا نه دا د دومره وښ نه نو شو وی بلګو پنیا دا والد کارونه نو شو دا په کمر کې مې سزا کاټه م شي بس د دې زموږ قیامت خبره بیا وګوراو او کله دا له زو له ویخه خپق او فوکو زو په حسد شي ویری په عینات شي ویری بیا وګوري بیا وګوري څنګه دا مطلب نه راځي وا نبی اوره ته خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب ذهب نش تدریسرو والا نو اسوین والا لا يؤدي منا حقا jenoorke <Sanye> de na de magarch kala raza piamach no sofi hat law safay ha joore waklai shudena gade gade kase tabun bin naril nawr khwar waklai shiwat la sofi hat law safay yana do parwalune kase pore kleshi talu ilu tapni wadi sakleshi jori shi de suruswin naw او وګوراله چې دا طاقتې غړي تختې د اور او دا ګرمه وګړې چې درا په اور کې دا غلې و چې په دې باندې دردېږي دردېږي تندې مخ زده او شادې د کولมารو ته هر کله چې څنګه اور د دوه په خیال اویدت لا واه په وګړې چې دا پداراست کې یعني زنی تصورې سره یو ځلیو کې کنه یو ځلیو کې سره سوازایي اذهب ذليكن او غاسيزوش لپسوشي كم شي چې بيدرند دلکانو لګوسرته شي ادل شي غدي تصور سره بده د تيګ نه كلما ردم اعيد انا بخبره سبحان الله يا لدا غم بدات غمي چې له هر تم باندې وي غمي هر تم باندې وي مصيبتي كان مقدارو 50000 سنه حتى يقضاء بين الله باثر دي چې فیصلو کوي د زبنيګانو کې خود پوشو جاند. فیرات سمیل اولو باویند اخبالی لار امائل الجنه و امائل اندار. یا جکم دنو جاندت آیا دو زختا. چا تا پوشو کوا ابل اوخان. نبی علی السلام یندو اوخان والا لعو ادی من احای چنور که زین الامددی. او حق لیو اوخان داری چی حلوها یوم وردی ها. لشون دادی دی پرست دو ابوبانی. وخambe د اوبو پره درشل شوبو نه بوتل په غرض دې او څه کولې لشه په غرض غریبانانو له حق پر کول نه کوټړير پای کوي وري باندې ورکوا الا اذا كان يوم القيامه غير ذكاءه وبالقيام مگر چه ورځ قیامت شنو بوته حالا دقان قرقرن دبور د خور کړن شپ کې بکو دل شي دې اوخان مطابق قرقرن پر ستاب ميدان باندې او فرما كانت در سربداغنا چې په دنیا کې وو لا يقدمنا فصيلا واحده نبرو کوي د دې نه چې کومنيو چونګې पापा اوه به په افاده لې بدلره کوو باندې وته او زه پرهیا چق په پیل لګې په افوا يا وخلوبا نه کله ما مره علي اوله څارګل په اورل نه سر تیر شینورځه علي او پرهدا بل په راواپسي په يوم ان كانو مقدارو خمسين حتى يوقظنا الله من سبات فراس بي لهي ميلن جنوي ميلن نار ويل شود خوای رسولانو ښه ورګانت او ګړېو بيزی وي ولا سايو وقر ولا غنم الله وذمنا قا الا اذا كان يوم القيامه نبثالا ده وذکه خبره شي خو مغول شي سن بلول شي دي وخانو طبقات دي ګړو بيزو طبقات قرقر لا يقضوا من شيء ليس فيها خثا ولا جلجه ولا نووی په دې کې چې کمنه نو پونډه او نه ماته کورواله او نه چې کمنه به کورو اقساب خرو ولا جلجانته کور ولا ولا غزوان ماته کوروانا مطلب کورو کې نقصان یو ځای چې پونډه یي کړې شي ني او جلدا چې کاغذ کری غزبا چې مخصوصل کرن حکما تي ته وګوره کورونه په کورو مې وتتوب ياغلاف يا فكر صندوقه و بقه و بنه دلي فراسبيل مال الجنوي مل النار قي رسول الله فرخ القلب في ثلاثه اصل طريق قسمي هي لرجلين و هي لرجلين سترون و هي لرجلين اجرون يود سديده بل پردا او بل اجر ده فم التي يلو ويسرون حاجه بدباني بوجي فرجن ربطاريان او سره چې ساتلی ویو ټولې ویو یا ثانو ناراضه بار دري او په غړنونه ونه و د ځانو چتولو او د دشمنانو د مسلمانانو ونوا او د بارز دشمنانو د مسلمانانو ساتلی او مسلمانانو فیلهو به سرندار د بار غنایه چکه مې پردا د شروا تا به سبيل <سؤال> الله صاف لم ينصع الله فی ظهورها د آخرنې کی پشاګانو دې کونکو سوتو لګی معلومه شپاسو کې زکات سعید را بشیدان صلی اللہ علیہ وسلم چکموکیوئی چی نشتین آدھا خدمت والا دی ہیں چاوالا <سؤال> دی؟ خدمت سړی دی یعنی کور لسڑی اصر ضرورت سکڑ دی پایی کی نشت ضرورت لگاڑ دی پایی کی زکاة فا یلو سطر وعملت یلو اجر فا رجل رابطا حافظ بیللہ چی وقف کردی لئے بلارد اللہ علیہ علیہ السلام فی مرزن پر یو ورسوکی و روزتن او بیا وبخت په کلت کړه من ذلک المراجر الله نو خو دې دغه وار څو نو دغه بغ نه نشئ چې دې مقل کل کې دې زبارش میردا چې څه پړلې حثانان د څوره قبلخرى نو دمره نیکه او قطبل او د هزار واسيا او بوليا حثان او غوشان وباندې اون نه او وب ایتیاز وباندې اون نه کړي ولا تب تو ولا فستان شرفونو شرفاني او نش لئی اقبلہ رسائے کلا ات رسائے سکی پوش لئی او نش لئی رسائے اقبلہ پس تن نکچ مندو ہوئی شرفانو شرفینی یاو ڈیرائے و دوڑیرائے شروع تخصی مندو ہوئی اللہ کتب اللہ لہو عددہ سارے وارواسیہ نا قدمونو بشمنو لہو ملاجر ورگی او خشن اکرل نیک ہے بلا مر ربیار سائبو آلانا رہ او نبو زیدلہ را مالک دې سنو پو یو نه مہرباني چينه نه وګوصي هر د رادن وچ وي اس کي وي خو غیر استياري اوس پلي مگر لي کې الله دې لرا پات مير دا چیس کي لنيکاي پرتوي الله مل حمر فل حمر د خرو نو بارګه نبي عليه السلام ماون زالايا فل د خرو نو بارګه راته حکم ڈا تیر عزیز فا قرآن کشتے ہیں؟ ڈا تیر نازل شو او دانے دے نازل شو او ماو انزلے فی الحمر شو ڈا تیر ما دستشی بھی ہو نازل شو او دا چه کمدنو در اخرون مبارکی د دستشی نازل شو ہون دا دی آیات نمی صدالو کم کولیشتے اِلَّا حَذِ الْآَيَةُ الْفَاظِتُ الْجَامِعَةُ مَاگر دا آیات چه کمدنو یکیو الفاظِتُ یا کیو خجامہ ام ای عمل مس قال ذره خیر یرا ام ای عمل مس قال ذره شر یرا دا یاتبس اشونو کیم چې نیکو پرواله الله به ولا جر سکی قرنږي باندې قال قال رسول الله صلی الله وسلم من تا مال انشاء الله و کریم الله ور کریم مال فلم یوت ذکاته و ورنه زکات ده دینه مسلم له مالو يوم القيامه جوړ وکړي چې مال ده زنا پر از قیامت باندې مار سوجان اقرا مار گنجي سهرې لمر زبي بتانه چردي مار بچ کمندونو دځو بيدو سرونه وي لا خطرناک مار یا يا پدې سر کې بتاکي وي خطرناک مار شي وي پټوانو کې هم د دی له خدای دې په خوب کې خیالي راتځي په دې کې مار ته شې وي ولکه چې پټوانو کې کلمارو وي نه بیان تر یری گیره انا مار چه جا کری کنه آسی داز ایپکی لگوچت گونتا کی داز ساری لکسی سیده کنه داز ارابیان آقا درد که چه خشی جوڑ کری داز سی گونتا کی او سیسکری ایر نوی رواج راو سرے انا داز شیچ پستر چه گنن داز سی پکی داز مار گونتا کی شی جو کری داز سی پتی زلن پیسی ورکی داز شی جوڑو لگوانی داز سی پک جو کری داز مار که امچه ک یو تاکی تور دی غالتی یو دی بلی غالتی کو برا مار چیئی تور مار تی غالتانو لغوز بیبتانی دو تاکی در زہریل مار نخوا یو تاوی قوو سٹ تبی علوا چی پرزد قیامت بیاوران یا قضو بلا حضامتی او نوی زداد وخیر شدقی وطبوی انمالو کانا کندو کام دا ماوی زداد ات که مال، مال اغشلتیه بدل دستی فرکونه ورکهی لکه ده مار بشانده. سیده کنه، دام جسدی میداد تیره خبره ده، و قرق ددی دوارو حدیثونو که، دل تاوی مال ناو مار شي جوړ شي شی، اوال دا دومره رجزونو زونه سیر چه شد، اصل که شاست زکر کردی دی، و حجت الله که، د ددی دوارو حدیثونو بارا که، شی کسان دو کسمه دی، یو آنگه ساله ده، چداغه مین زده انواع المال سره د قسمات الصمال سره اول سره دی چې راغلیو که صمال سره سره مینا لا کثرس شو چې دتیا د قسمه مالو سره مینا د نوغهغه مخکینی شو او دتیا چې یو که صمال سره سره مینا د نوغهغه رسته نشي د نبات مار تشي دا کا سن بیا او طریان مالو په کا ثم د نبی علی السلام فله سندله د ن به خلونه پهله سله د ن به خلونه دا یادې کریوي آې کې یوت و پلومه مطلو شتهشته پههوي زرنې نووي سرله سلم کاماې دره جوړنییو کولو یرون زیټې اووس چې دغه چې کمخان یا واګانېوي یا ګړیو ب زیوي چېه کنا دا کوې پر د خعمل بره اوسته شي غړ ډاغ نه چېوي او دلې باندې را په کو باندې او څنګه هوغو او په خټره باندې وي سری کله ما اجازه اخره چې کله تیر شي بیروستنی نور دت عليه اولى هغه ولې وبته کړشي را واپس کړشي مې یادا سي داس کنه ندی زله باورلني چې دلته دا وځي دلته باورلني را رسیدلی تر څو آیا داسې پره شي اغه او خره مو <سلم> سوشي اول شي اغه خره مو سوشي اول شي پروت دته تا یوځه ونه سر <سلم> دي چي په سره وکړی